السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نهده ونستعينه ونستبشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له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 Fainna kallu muhdathe binga, wakullu bingaan balala, wakullu balala fil nafr. Ikhwani fi Dini, azzaqum Allah. Kumu muslimin syahrimati. Melanjutkan apa yang kita bahas. Isumpio tadi siang. Bahawa kalau kita berpegang dengan sunnah kita akan selamat. Sebagaimana dimukhlikan oleh Imam Al Zuhri rahimahullah, karena man maba bin ulama ina yaqoolun aliqtusam b sunnat najah. Kita beliau rahimahullah, bahwa mereka mereka yang lebih dulu daripada kami, yang telah lebih dulu daripada kita ini para sahabat. Semuanya berkata. Alik tussam. Bis sunnatina Berpegang dengan sunnah. Adalah keselamatan. Khani hudina azakumullah. Tidak menukilkan satu atau dua sahabat. Tetapi menyebutkan dengan. Dengan. Min ulama'ina. Semua yang telah lewat dari para ulama kita berkata. Boleh tussam. Bis an Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Kenyataannya. Juga apa yang sudah kita singgung. Bahawa semakin kita berpegang dengan sunnah. Semakin kita merasakan ujian yang berat. Semakin kita berpegang dengan sunnah. Semakin banyak. Ujian-ujian yang akan kita lewati. Bukan menerima azabum Allah berat memang. Dan diantara yang akan kita rasakan <coughs> adalah al wurbah keterasingan, keterasingan sampai sebagian mereka sempat berfikir apa saya ini enggak salah. Sampai seseorang yang berpegang dengan Sunnah berkata dalam hatinya, apa kita ini tak salah? Bahkan ada yang terucap di mulutnya, bukan hanya di hatinya. Bertanya kepada saya, apa kita tak salah, Mustafa? Khamirinazokumullah. Dalam keadaan sudah disampaikan dalilnya, sudah disampaikan khalaf Allah, khalaf al Rasul, sudah disampaikan akwal ulama. Tapi karena begitu banyaknya orang yang menentang dia. Begitu banyaknya orang-orang yang menyelisihi dia. Sehingga dia terasing. Mulai berpikir. Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan Ustaz kita salah. Jangan-jangan Ustaz Muhammad salah. Ustaz Fulan salah. Ya kemungkinan salah itu ada. Tetapi yang kita pegang ucapan beliau. Atau ucapan Allah dan Rasulnya. Yang kita pegang adalah ucapan para asatidah. Atau hujah. Kami berda'wah kepada kaum muslimin. Saudaraku, ahli sunnah. Bahwa apa yang kita sampaikan selalu mengatasnamakan para ulama dan menukil ucapan mereka. Bahkan dengan rekamannya, bahkan dengan tertulis. Ini fatwa mereka. Ini ucapan mereka. Dan mereka para ulama membawa hujjah, membawa dalil Membawa ta'lil. Membawa alasan. <tuh> Sehingga keraguan tadi muncul. Tidak lain dan tidak bukan. Tetapi karena perasaan ghurbah. Perasaan asing. Kenapa? Kok hampir semua orang berbeda dengan kita. Kau ni berniat Allah. Kau muslim yang seharam mati. Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan falaula kana min alqurun min qablihim ulu baqiyatin yanhawna 'anil fasadi fil ard illa qadilan mimman anjayna minhum kalau saja ada dari setiap generasi-generasi sebelum kalian dulu sisa-sisa orang yang melarang dari kemunkaran di muka bumi kecuali sedikit sekali dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka yang yanhauna anil fasad yang melarang dari kemunkaran dari fasad Allah katakan qalilan mimman anjayna minhum sedikit sekali dari mereka yang kami selamatkan sehingga tetap istiqamah, tetap tegak memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhauna Aniil fasad di bila arm yang melarang kemunkan kemunkan di muka bumi demikian pula ekorni berdina azookum Allah yang kalian semua tahu Badal Islamu ghariban. mayaudu ghariban kama bda fatuba lil qurba Islam ini dimulai dengan keadaan asin dan nanti akan kembali asin Seperti permulaannya Tadapi Nabi mendoakan Tuba Semoga mendapatkan Tuba dalam jannah Siapa Al-Ghurabah yang digambarkan Oleh Rasulullah SAW Dalam riwayat yang lain Disahikan pula oleh Syekh Al-Albani Bahawa mereka Yang disebut Ghorabah Ditanyakan oleh para sahabat Qulna ya Rasulullah Siapa mereka? Al-Ghuraba Dikatakan Nasun Salihun Qadil Fi nasin su'in kathir Orang yang saleh Sedikit Di tengah-tengah orang-orang yang su' Yang jelek Banyak man ya'sihim akthar mimman siapa yang memaksiatinya siapa yang menentangnya lebih banyak daripada yang mengikutinya demikian pula dalam riwayat lain disebutkan qul namanuhum ya rasulullah kami katakan siapa mereka yang rasulullah ya rasulullah yang juga disampaikan oleh syekh al-Albani Kata, "Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Aladinya yaslupun ida fasa dan nas.' Orang-orang yang tetap berbuat saleh, beramal saleh ketika manusia rusak. Konsilin orang azzaikumullah. Orang-orang yang bersikap baik, orang yang tetap di atas sunnah, orang yang menegakkan. Al-amr bil-ma'ruf al-nahi al-munkar. Ida fasad al-nas. Ketika namanya rusak. Maka ya bila na'azakumullah. Kalau engkau melihat. Kalau kita melihat. Hujjah yang kat'iyah. Kalau kita sudah mendengar hadis sahih. Dalil yang sahih. Hujjah yang sahihah. Dan kita mendengar fatwa para ulama. Maka jangan kalian khawatir Ketika melihat sedikit yang menerima Jangan kalian ragu Walaupun tidak ada yang mengikutinya kecuali engkau sendirian Ini ya khanudina'azukumullah Ujian berat Walaupun belum seperti qabid alal jamr Walaupun belum Seperti yang lebih berat lagi nanti Ketika keadaannya ayamu sabar, hari-hari sabar, yaitu memegang sunnah seperti memegang bara api. Dipegang kau terbakar, dilepas, engkau lepas dari sunnah. Ini kau tidak naza, entah kita sanggup atau tidak sanggup. Ketika kita mengalami masa-masa yang seperti itu. Tetapi ini warahmatullahi kum sudah cukup ujian berat. Maka usikum fitah Maka saya wasiatkan. Pada kalian semua. Tentunya saya bersama-sama dengan kalian. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah 'alal hujjah. Istiqamah 'alal haq. Jika tadhah al-amr. Kalau sudah jelas hujjah. Sudah jelas kebenaran. Sudah jelas aqwalul ulama dengan dalil-dalilnya. Maka jangan tengok kanan, tengok kiri siapa ngikutnya. Waduh teman saya sebagian besar enggak ikut si fulan yang saya sukai cuma enggak ikut si fulan yang saya kagum kepadanya ternyata dia diam abstain enggak mau bicara wallahu a'udzu billah jangan ukur dengan berapa orang yang ikut berapa orang yang tidak ikut ukur dengan hujah. ukur dengan dalil dalil kalau sudah wadah, jelas. Kenapa dibedakan yang satu dengan yang lain? Ini ikhwan muslimin ditahdir oleh para ulama kita terima. Ternyata ada orang yang berbicara dengan pembicaraan, dengan hujah. Atau dengan alasan yang seperti alasannya ikhwan muslimin. Persis, sama, tidak beda. Tapi karena ini orang yang kita kenal dulunya, kita gak berani bicara. Sudah ada ucapan para ulama bahkan tentang dia, syaksian, disebut namanya. Juga kita raku. Kenapa? Mal Malfarak bainahumah. Apa perbedaan antara keduanya? Antara orang-orang yang memang sudah kita ketahui sejak lama dan yang baru-baru ini. Kalau alasannya sama, perbuatannya sama, ucapannya sama, dan ucapan para ulama tentangnya juga sama. Maka tentunya tidak ada standar ganda. Kita katakan ini sama dengan itu. Maka sikap kita kepada ini sama seperti kita sikap kita kepada mereka. Kalimullahazza wa jalaluhu. Yaati alannas zaman. Almu'min fee adalumin al-amah. Adilat. Dikatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaalainhu akan datang nanti satu zaman. Seorang yang beriman direndahkan bahkan rendahnya lebih rendah daripada apa? Ah, daripada budak kapan itu? apa digambarkan oleh Nabi tadi? saya udu geriban akan kembali asing dan ketika itu pemegang pemegang kebenaran akan dihinakan, akan disalahkan, akan dituduh, akan dikatakan begini dan begitu bahkan rame-rame semua pihak akan berbicara, menyalahkan orang ini, padahal dia yang di atas kebenaran. Karena memang mayoritas manusia dalam keadaan alal batil. Karena kebanyakan manusia dalam keadaan mereka menyimpang. Misalnya, Ya tentu saja dia akan salahkan rame-rame. Alhamdulillahirobbilalamin. -rame. Uzikum wa iya ya betul Allah. Ahlul Sunnah sedikit tidak banyak ahlu sunnah adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang berat ahlu sunnah adalah mereka-mereka mereka yang berpegang dengan sunnah walaupun dirinya dalam keadaan mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan berat dan ini langka, jarang yang mau falakutahamal aqabah Siapa yang mau menjalani jalan yang mendaki? Semuanya ingin menjalani jalan yang berbunga, yang indah. Tidak mau menjalani jalan yang sulit. Tetapi karena mereka mengerti kebenaran, mereka tahu ini jalan hak walaupun sulit. Tahu ini jalan yang hak walaupun dia harus menghadapi cobaan-cobaan berat. Ini barakallahu fikum. Sudah terasa sedikit. Keadaan yang seperti itu. Kita lihat masyayikhina. Kita lihat syekh Rabi. Kita lihat syekh Ubaid al Kita lihat masyayikh. Kalau kita lihatnya mayoritas. Suara-suara yang ada di luaran sana. Apakah di internet atau tempat lainnya. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Semuanya mencerca beliau-beliau. Menjelekannya. Bahkan mereka demonstrasi. Kami mau salafiyah tidak mau madakhilah. Maksudnya madakhala. Jamaah akan madakhilah. Kami tingginya salafiyah tidak mau madakhilah. La Ubad wala Rabi' kata mereka. Enggak ada penghormatan sama sekali. Ini kununina anzakumullah. Kalau mau hitung-hitung itu yang terbanyak. Yang mencerca lebih banyak. Tapi apakah kita berprinsip demokrasi? La Wallah. Tidak dima Allah Kita tidak menghitung dengan akthariya Kita tidak menghitung dengan suara terbanyak Kita menghitung dengan hujjah Maka ayyuhal Ayyuhal ahlas sunnah Ya ma'asyara ahlas sunnah Tarafaku rahimakumullah Fa innakum min aqallin nas Ucapan Al-Hasan Ibn Al Hasan al-Basir rahimahullah. Ya ahli sunnah taraf wa ahlu sunnah hendalah kalian saling lembut sesama kalian. Rahimakum Allah. Fa inna kum akalinas. Kalian ini adalah kelompok yang paling sedikit. Kelompok yang paling sedikit. Adapun mereka mereka kelompok-kelompok hizbiyah dari dulu selalu banyak, selalu banyak. Bahkan orang awam ketika berbicara ucapannya hisbiah. Menunjukkan apa itu? Itu pemahaman orang awam. Pemahaman keumuman manusia. Udahlah kita gak usah ribut. Salah apa benar kumpul. Makan beli makan kumpul. Itu semua mereka. Gak peduli salah atau benar. Itu pendapat mereka masing-masing. Yang penting kita bersatu. Jangan ribut. Hizbiyah seperti ini mematikan amar amal ma'rumahimunka. Kita sudah berbicara seperti ini puluhan tahun yang lalu atau sekian belas tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun. Wallah. Lebih 20 tahun. Sudah berbicara sejak kita membantah ikhwanul muslimin. Kita katakan dengan kalimat yang tadi. Qul a'udzu billahi. Wahai yang saya hormati. Kenapa sampai hari ini masih ada orang yang tidak tahu apa sih hizbi Kenapa sih si fulan ditakdir? Kenapa sih si Alan dijauhi? Kenapa ini, kenapa itu? Entah dia jahili atau yatajahal. Saya tidak mengerti. Apakah dia bodoh yang keterlaluan? Atau memang ia tak pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngeri. Karena pembahasan ini perbahasan yang berulang-ulang. Penyakitnya ikhwan muslimin hisbiah. Penyakitnya sururiin hisbiah juga. Penyakitnya mutalawinin juga hisbiah. Penyakitnya haulah syamah hisbiah juga. Wa mina wa jalla. Dan terasa orang yang berbicara tentang menegakkan al-hak Menegarkan ama, amar ma'runah nahi munkar. Yang hak adalah hak. Yang batil adalah batil. Menyatakan dengan tegas dan jelas. bahwa ini jalan yang lurus. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dijalani oleh para ulama. Sedangkan yang lain menyimpang. Ini sudah, sudah sedikit. Sudah jarang. Rata-rata mereka sudah berfikirnya bagaimana kalimatnya diterima oleh semua pihak. Atau bagaimana ratingnya tinggi di TV mereka? Bagaimana radionya menjadi radio yang paling banyak pendengarnya? Bagaimana supaya saya tetap menjadi da'i kondang? Itu yang termainya. Saya tidak berbicara tentang ha'ulah yang tidak mengaku salafiyah. Yang mengaku salafiyah, yang mengaku ahli sunnah. Dari ha'ulah ilmu talawini ini. yang seperti itu berpikirnya sehingga menjawab tentang jama tablik berputar-putar tidak karuan mereka kan ngajak sholat ngajak sholat kan bagus ini dokter pura-pura bodoh apa namun bodoh beneran memang tidak tahu atau pura-pura tidak -pura tahu kita tidak berbicara tentang ngajak sholatnya tapi kan mereka mengetuk-ketuk pintu membangunkan mereka kan bagus Aji. Kalau Jangan azab, janganlah. Bahawa ini adalah pemikiran hizbiah yang dimasuk pikiran dia. Kalau saya menyatakan dengan tegas, nanti begini, nanti begini, nanti begitu. Kasarnya enggak laku. Tidak lagi dari kondang yang ratingnya tinggi. Kalau diminta azab, kumohon seminggu sahur mati. Inna kumin akal lindas kalian adalah kelompok yang paling sedikit di antara manusia. Fudail bin Iyadh memiliki nasihat dalam telah Maslin. Qala rahimahullah di dalam kitab Al-Tusam yang masyhur itu. Qala ikhtab' turq al-huda. Wa la yadurruka qillatu salikin Wa iyyaka wa turq ad-dhalalah. Kata beliau Ikuti jalan hudah Ikuti jalan petunjuk Dan jangan menjelekan kamu Sedikitnya orang yang berjalan di jalan itu Jangan membuat maburot padamu Sedikitnya orang yang menjalani jalan tersebut Ikuti Sebaliknya kata beliau Wa iyaaka wa turuqal balalah Wa iyaaka Hati-hati kalian dari jalan-jalan sesat. Dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang menjalani jalan itu. Jangan tertipu dengan banyaknya. Tapi Ustaz pulang, Ustaz pulang, Ustaz pulang, Ustaz pulang, Ustaz pulang. Sampai tangannya enggak cukup. Ustaz pulang lagi, Ustaz pulang dengan kakinya. Semuanya. Dan dia berkata seperti kamu. Alhamdulillah. Kamu sehari-hari. Kalau itu turuqul huda, kalau itu jalan kebenaran, terima. Jalani jalan itu. Walaupun sedikit jumlah orang yang menjalaninya. Tetapi kalau terbukti itu turuqabbalalah dengan akwalul ulama, dengan fatwa mereka, dengan dalil-dalil, dengan hujjah, maka tinggalkan jalan itu. Wa la taghtarru bi kasratil dan jangan tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang mengikuti mereka. Karena dana anza kum wa Sebagian kita selalu melihat seperti itu. Ketika ustaznya sudah mulai Mentahdir tengok berapa orang yang bakal pergi. Wah, separuh lebih hilang. Tinggal sedikit ustaz. Jadi kenapa aku tidak sedikit? Hanya azam Allah. Kami seminim yang sahur Jumlah tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah kebenaran. Kalau itu kebenaran pegang kuat-kuat Abu -kuat. Aleha bin Nawajid. Kalau itu dalalah, peringatkan dari bahayanya. Walaupun banyak orang yang berpegang dengannya dan biasa. Ribut-ribut biasa. Pengalaman sebagian kita. Setiap menyampaikan sesuatu ilmu yang baru diketahui, ribut dulu. Bahkan ketika kita bicara salah pertama kali. Atau di awal-awal pertama. Juga ribut dulu. Dan masih banyak yang berkata. Terus asal al salah. Saya kutub salah. Dan jangan jauh-jauh. Saya termasuk berkata seperti itu. Masa salah semua? Kayaknya tidak mungkin gitu salah semua. Padahal yang kita ketahui memang rata-rata di pasaran saat itu, buku-bukunya mereka semua. Kebetulan. Sehingga ya kesannya salah semua. Tetapi ketika terbukti dengan Hocah, kita terima. Mulai. Agak reda. Karena bukti-bukunya kuat. Yang mereka mukhlusin menerima. Dengan keyakinan ternyata itu benar. Hak dan ternyata mereka batu. Yang menolak pun sudah tidak berani bersuara. Kenapa? Karena sudah terbukti. Dengan dalil-dalil dengan hujah-hujah Ternyata tokoh kita memang salah. Sehingga suaranya sudah perlahan. Paling tidak akan berkata kami bukan IM kok. Tapi sururi. Kenapa? Karena ini sudah tumbang. Sama ketika kita bicara sururiya, ramai asal tidak ketika itu. Menolak semuanya. Apa-apaan ini? Semua disalahkan. Yang mana semua? Salman Salmanau disalahkan, Ait dan disalahkan, Fulan disalahkan. disalahkan, mereka ulama. Di mana Fulan? Di mana Antum? Di mana mereka? mereka ada da'atira, doktor-doktor, dan seterusnya dan seterusnya. Awalnya. Tapi ketika istiqamah di atas hak ditegakkan, dijelaskan, ditegakkan, jelaskan mereka. Berakhir dengan apa? Ikut membatas suriah. Ya, kami juga membatas suriah. Kemarin kalian membela, sekarang membatas suriah. Kenapa? Strategi. Membatas suriah, padahal mereka punya sesuatu yang hampir sama dengan nama lain, dengan nama lain. Tetapi para ulama jeli, pandangan mereka tajam, melihat bahwa ini setara tiga uang dengan mereka. Maka ketika muncul tokoh-tokoh baru, termasuk Mirahim Murhaili, para ulama tahu ini sama dengan yang dulu. Apa bedanya? Maka mulai muncul fitnah baru lagi. Qul inna a'azukum min fitnahdharu tuqoh baru. Tapi isinya hampir sama. Antara mereka-mereka yang memiliki prinsip tegakkan al-haq dan jelaskan al-batil dan peringatkan manusia dari kebatilan tersebut, dengan mereka-mereka mumayyi'i, -mereka dengan mereka-mereka mutalaawini, dengan mereka-mereka yang memang memiliki pemikiran-pemikiran hizbiyah sama. Pokoknya baru. Namanya baru, jagoannya baru. Tapi kurang lebih isinya sama. Karena ketika azzaqul musim yang sangat hormati. Jangan kemudian kita berpikir dengan apa yang pernah Difikirkan oleh mereka-mereka dulu. Masa semua salah. Ini qulna azzaqul qul. Dan itu memang biasa. Setiap ada sesuatu yang dianggap baru oleh orang-orang tersebut, mereka menolak itu. Ketika melihat bukti-bukti-bukti-bukti, imam mereka menerima dengan yakin itu hak ataupun mulai diam, bungkam. Memikirkan strategi baru, gimana ya? Caranya supaya pemikiran ini bisa masuk ke dalam dakwah salafiyah. Berpikir terus supaya Masih ucapan Al-Hasan Al-Basir Rahimahullah Diriwayatkan oleh Abdul, Abdullah Ibn Mubarak Dan juga Fudail Ibn Iyaw Ucapan Al-Hasan Ibn Ibn Hassan Al-Basir Rahimahullah Ketika beliau ditanya Atau disebutkan kepadanya Tentang orang Kaya yang bergelimang dengan dunianya, yang memiliki kekuasaan yang sudah diatur oleh dunianya. Wa yajai an-nahulak ika dan mengaku-ngaku bahwa dia tidak memiliki balasan apapun nantinya. Dan kemudian disebutkan Al-Mubtadi abba ahli bid'ah yang sesat yang keluar memerangi kaum Muslimin dengan pedang-pedang mereka yang menakwilkan ayat tentang orang-orang kafir kepada kaum ke muslimin. Apa jawaban Al Hasan Al Basri? Sunnatukum. Sunnah kalian. Allazi la ilaha illa huwa bainahuma. Sunnah kalian. Yang demi Allah, yang tiada ilah kecuali Dia. Sunnah kalian itu di tengah-tengah antara keduanya. Antara ahli dunia yang terfitnah dengan dunianya dan mereka-mereka yang ekstrim dalam agamanya. Yang ini berlebihan. Berlebi yang ini berkurang-kurangan. Sunnatukum bainahuma. Bainal ghali wal jafi. Antara yang ekstrim. Dan yang kering tidak memiliki upaya-upaya sama sekali. Al mutrif wal jahil. Fasbiru alaiha tengah-tengah diantara orang yang berlebihan dan orang yang bodoh. Fashbiru 'alaiha. Maka sabarlah kalian di atas sunnah. Fa in ahlu sunnah kanu aqallu an-nas. Kan ahlu sunnah ini sungguh paling sedikit manusia. Ahli sunnah. Alladzina lam ya'khudhu ma ahlil atraf fi atrafihim. Wa laa ahlu fi ahwa'ihim kata beliau, dan kata salaf basri yaitu orang-orang yang tidak mengambil jalannya orang-orang yang berfoya-foya dengan dunia bergemang-gemang dunia melupakan akhirat dan ahli bidah fi ahwaihim yang tidak mengambil pula dari ahli bidah dengan hawa nafsu mereka wasabru ala sunnatihim dan mereka sabar di atas sunnah mereka yaitu sunnah yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa hingga atau rabbuhum sampai mereka mendatangi رب mereka maka demikian insyaallah fakunu maka seperti itulah hendaklah kalian jadilah seperti itu summa qan berkata lagi beliau wallahi Law anna rajulan adraka hadhil munkara fa yaqulu halumma ilayya wa yaqulu hadha halumma sungguh kalau ada seseorang yang mendapati kemunkaran-kemunkaran itu yang ini berkata halumma ilayya kemarilah kemarilah yang itu juga berkata halumma ilayya kemarilah kemarilah kemudian orang itu menjawab La uريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. Yutulubuha, waysal anha, mencarinya dan bertanya tentangnya, mempelajarinya. Inna adalah orang telah uajar, agim. Orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala besar. Fakdakalik fakunu, insya Allah maka hendaklah kalian menjadi seperti itu. Biidbillah, dengan izin Allah. Insyaallah. Akhirul kanaa'azakum Allah tergambarkan apa yang digambarkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Sekarang ini manusia, imma yang ini, imma yang itu. Kebanyakan manusia hanya berlimang dengan dunia, tidak mau repot, enggak mau capek, enggak mau hilang hartanya, enggak mau dia terhalang dunianya, enggak mau kalau gak ada resikonya, ikut. Kalau ada resikonya, gak mau. Itu terbanyak. Sebaliknya, ada yang semangat, tetapi ekstrim, melampaui batas. Seperti khawarij dan sejenisnya. Maka di mana sunnah? Kata al-Hasan al-Basri bainahuma. Di antara keduanya. Jangan kesini, jangan kesana. Ya. Tetaplah di atas sunnah. Kalau yang ini berkata halumah ilaiya. Marilah kemari. Lihat. Mad'u kita. Semuanya orang-orang kaya, orang-orang besar. Kamu ini bisa hidup mewah. Kamu bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Ditawarkan dunia. Yang ini menyatakan, Jangan. Kamu harus berjuang. Harus berjihad. Melawan ta'udh. Ini sekarang adalah masanya kamu menghabiskan hartamu dan nyawamu untuk Allah. Ternyata diajat untuk memerangi kaum muslimin. Diajat untuk berbuat ekstrim melawan muslimin. Lawan penguasa, memberontak dan seterusnya. Kata Hasan al-Basri. Hendaklah. Jawab dengan ma'uridu illa sunnata Muhammad SAW. Aku tidak mau kecuali sunnah. Kemudian mencari. Bukan di lisan saja. Kemudian mencari. Di mana sunnah. Kemana saya harus berpegang. Bertanya. Kepada para ulama. Mempelajari sunnah. Maka inilah yang disebut dengan ahlus sunnah. Tidak melihat kebanyakan orang. Tidak melihat mayoritas manusia. Berkata Ibn Muflih rahimahullah. Yang bagi anjuraf semestinya untuk diketahui. Anak kisiran min al umur, Yafal fiha kisiran min al nas, Khilaf al amr syar'i. Perlu diketahui, Bahawa kebanyakan perkara-perkara dikerjakan oleh manusia menyelisih syariat. ويشتهر ذلك بينهم dan terkenal di kalangan mereka. Subhanallah. Kita mengalaminya. Artinya merasakan. Contoh kecilnya doa yang merata di masyarakat. Mesti bukan yang sahih. Doa lah makan, doa mau makan, doa ini, doa itu. Rata-rata yang berada di masyarakat bukan yang sahih. Imma ba'if wa imma lebih parah dari itu. Kenapa kau demikian? Karena memang sesuatu yang menyelisihi perkara yang syar'i Lebih cepat menyebarnya Tetapi sesuatu yang syar'i lebih sulit menyebarnya Dihalangi oleh syaitan iblis dengan bala tentaranya Dari jin dan manusia Tetapi yang bidah Yang sesat Yang menyimpang Yang baif riwayatnya Yang enggak ada dalilnya Cepat menyebar dan langsung penggemarnya banyak, yang langsung menyatakan suka banyak, tujuh ribu menyatakan suka, iya, sehingga mereka wah, senang sekali. Tapi kamu sebutkan kebenaran, siapa yang suka? Tidak ada yang excited sama sekali, sepi karena ini adalah sebuah kaumisme yang sangat hebat. Qala dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Muflih. Perlu diketahui ini adalah yang merata di masyarakat dan yang masyhur ada yang menyelisihi syar'i. Wa yaqtadi nasi bihim fi'lahum. Dan manusia mengikuti kebanyakan orang tadi. Yang belum mengerjakan ikut mengerjakan. Mereka begitu kok. Umumnya masyarakat seperti ini wal ladhi yata'ayyan 'ala arif maka semestinya bagi seorang yang memiliki ma'rifah yang memiliki ilmu mukhalafatuhum fi mestinya menyelisihhi mereka walaupun banyak jumlahnya walaupun mayoritas menyelisihhi mereka qawlan wa fi'lan wala yathbitu 'an dhalika wahdati waqlat arrafah dan jangan memberatkan dia Jangan membuat dia malas... Untuk menegakkan hak... Wahidatuhu... Karena kesendiriannya... Waqillatul rafiq... Karena sedikitnya pengikut... Jangan... Jangan membuat dia... Malas... Berat untuk mengerjakan... Karena tidak ada yang mengerjakan... Kamu jadi pelopor... Kalau tidak ada... Ya kamu mulai... Tapi belum ada yang mengerjakan... Ini hak atau batil... Ya memang hak sih hak. Ya kerjakan. Ya kan. Tapi belum ada yang mengerjakan. Kamu awal. Kamu yang menjadi pelopornya. Mudah-mudahan setelah itu ada, akan ada yang mengikuti kamu. Mansana sunnatan, hasnatan. Walauhu ajarhu, wa ajaru manamilah dia. Siapa yang mengerjakan sesuatu yang baik kemudian diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kenapa? Kau takut? Layakuruka <tilla> tidak sahlekin. Jangan merugikan kamu sedikitnya orang yang menjalani jalan itu, dan jangan tertaru, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti jalan batin. Masih ucapan dari Nabi, Rasulullah. Waduqala al Shaykh Rafidin <tuh> an Nawawi berkata pula. Muhammadin An-Nawawi rahimahullah Wala yaghtaru al-insanu bi kasrati al-fa'ilina nuhina anhu mimman Jangan menipu seseorang Banyaknya pelaku-pelaku yang mengerjakan sesuatu yang dilarang Jangan menipu seseorang banyaknya jumlah orang yang mengerjakan perkara yang haram perkara yang dilarang yaitu mimman la yura'i yaitu kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memperhatikan adab-adab Islam wuntazil ma qalahus sayyidul jalil al-fudail ibn 'Uyayyah dan praktekkan wuntazil ma qalahus sayyidul jalil praktekkan apa yang dikatakan oleh al-sayyid yang mulia Yaitu Fudail ibni Iya. <tuh> jangan engkau merasa sendiri ketika menjalani jalan-jalan petunjuk karena sedikitnya manusia yang mengikutinya. Jangan, jangan merasa sendiri, jangan merasa takut. Sastowhish maknanya engkau merasa enggak berani karena sedikit, enggak ada yang ikut. Jangan, jangan merasa kamu ini dalam keadaan mengerikan, takut ini takutnya. Dan sebaliknya walau tak perlu bekas dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang mengikuti jalan batil. Ini kisah oleh Nabi rahimahullah. dari Fudail bin Ayyo. Nasihat yang sudah kita baca tadi secara mana bahwasanya jalan-jalan haq seringkali menyelisih kebanyakan manusia sedangkan jalan-jalan batil biasanya diikuti mayoritas manusia maka jangan tertipu dengan itu qala safiuddin zawri rahimahullah istausu bi ahli fa innahum ghuraba salim berwasiatlah kalian saling menasehati. dengan baik karena kalian itu orang-orang asing. Tapi kita banyak sekali saat masjid penuh ini. Kana Mereka mengadakan kajian berlipat-lipat kalinya di masjid-masjid agung, masjid besar. Kalau urusan jumlah, mereka lebih banyak. Kalian itu sedikit sekali. Bahkan sebagian tokoh sufi berkata, ya yo ya. ang. Di kumpul no dari seluruh Indonesia, maksudnya acara Jogja. Iya ya, banyak. Coba kan kalau dikumpulkan di sini, tak cukup genep. Tempatnya tak cukup, katanya cukup, kotanya tak cukup, kawan semua. Dan itu betul. Kita akan katakan benar. Tak akan cukup kalau mereka kumpul semua. Tokoh-tokoh ulam sufiin. Tidak akan cukup. Tetapi kita akan tidak berbicara tentang jumlah. Banyak atau sedikit. Jangan kemudian kita merasa, oh banyak sekali. Sampai Jogja itu seakan-akan ahlu sunnah semua. Itu sedikit, barakallahu fikum. Sedikit sekali. Dibandingkan dengan mereka-mereka. Alal bid'ah wa dalalah. Mereka yang menyimpang. Kaum sufi. Khawarij. Khawarij. Bahkan sekian banyak ahlu dunia Yang tidak peduli dengan agama Walaupun di KTP-nya Muslim Banyak sekali Kalau kita ini Dianggap pria-kria kecil Di tengah gelombang yang besar Maka gelombang besarnya itu mereka ahlul ahwah Kita sedikit sekali Seperti pria-kria kecil خنف لنا عزكم الله. سده هابس وقت. قال يونس بن عبيد أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبة وأغرب منه من يعرفها. hari ini telah menjadi keadaannya orang yang kalau dikasih tahu sunnah kemudian menerima itu gharid aneh, sedikit sekali jarang terjadi dikasih tahu sunnah, terima Wa dan yang lebih asing lagi lebih sedikit lagi adalah orang yang mengetahuinya rata-rata tidak tahu Kemudian asal kewaliat orang yang dikasih tahu kemudian terima itu sudah asing. Kebanyakan menolak dengan berbagai macam alasan seribu satu macam alasan. Tapi anu ini itu semua punya jawaban. Kalau ada yang menerima, sama Enawal Ta'ana sedikit sekali. Gerim huraba wa'alro min dalik dan yang lebih asing lagi, yang lebih jarang lagi. Adalah yang mengetahuinya. Yang memberitahunya tadi. Terlebih sedikit lagi. Kebanyakan, Ima tidak tahu, wa Ima tidak mau beritahu. Dia tahu. Tapi tidak mau negeri. Nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu. Dihitung dunianya dia. Nanti kalau saya tegur, marah. Nanti kalau saya tegur, dia tidak anu lagi sama saya. Nanti kalau saya tegur, nanti begini, nanti begitu. ada gari? Jarang sekali, ada orang yang punya ilmu, kemudian beritahukan orang lain. Ini khuninin, a'azakumullah. Nak tafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Masalah taufiq, wal hidayah, wa ta'ala, ayatabit tanah ala tauhid wa sunnah, amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salama, tasliman kithira, subhanaka, hamdik, ashadu an la ilaha ilan, sakulka wa atubu laik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.